«Три!» «Ти мав рацію!» – каже Берто. «Ми в повній дупі!» Він заходить у нашу кімнату і дозволяє дверям зачинитися за собою. Ми з Нешою на ліжку, яке знаходиться досить близько до єдиного місця, де можна стояти в нашій кімнаті. Неша спирається на стіну з підтягнутими колінами до грудей. Я витягнувся біля неї, склавши руки за головою. Берто падає на стілець і нахиляється вперед, спершись лігтями на коліна. Я розмовляв із своєю подругою Дані з інженерного. З реактором точно щось не так. Вона не сказала, в чому саме полягає проблема, але сказала, що вони скорочують споживання електроенергії до мінімуму, доки не зможуть це виправити. Справа в тому, що ми не маємо резервування для багатьох критичних компонентів реактора. Якщо це механізм подачі, вони можуть щось замінити, але якщо є проблема з реакційною камерою чи системою генерації... Нічого з цього, кажу я. Це гірше. «У нас закінчується пальне». Берто відкриває рота, вагається, потім знову закриває його. «Так», – каже Неша, – «я так і казала». «Ні», – каже Берто, – «це неможливо. Навіть із тим, що ви передали повзунам, у нас повинно вистачати антиматерії в резервуарах ще на десять років». Я знизую плечима. «Мабуть, сталася аварія. Щось пішло не так, коли вони повернули паливо з моєї бомби назад у систему два роки тому. І я припускаю, що це сталося лише минулого тижня». Маршал сказав, що ми дійшли до моменту, коли лишилося 10 секунд до абсолютно неконтрольованої реакції, і до того часу, як вони повернули ситуацію під контроль, вони зіпсували більшість з наших запасів, що залишилося. Брови Берта збігаються на переніссі. «Зіпсували? Це не має сенсу. Як зіпсувати антиматерію?» Я зітхаю, сідаю і шугаю назад, поки не сідаю поруч із Нишою. «Я не знаю чоловіче. Залишали його на сонці занадто довго». Я просто повторюю те, що мені сказав Маршал. Берто відкидається назад, ледь не перекидає стілець, перш ніж зачепитися за стіл, а потім складає руки на грудях і робить вигляд, що це сталося не просто так. І навіщо, Маршалу, говорити з тобою про це? Якщо на те пішло, навіщо, Маршалу, говорити з тобою взагалі про щось? Ти вже не в його списку, лайна? О, так, він точно все ще в списку, лайна, каже Неша. Наскільки я можу припустити, Маршал сприймає це як ситуацію з двома зайцями. «Він хоче, щоб Мікі повернув другу бомбу від повзунів, щоб ми всі не померли з голоду, коли погода зміниться. Але те, що він потім зможе ще й вбити Мікі, це просто соус». «Ха», – каже Берто і дивиться на мене. «Тож ти і збираєшся це зробити, так?» «Ми з Нешою швидко переглядаємося. Я досі не сказав Берто, що насправді сталося з тією бомбою, і не думаю, що зараз найкращий час, щоб це робити». «Це складно». Каже Неша. Пам'ятайте, ця бомба єдине, що не давало Мікі потрапити в рециклер протягом останніх двох років. Якщо він провернеться, ніщо не завадить маршалу покінчити з ним. Це чудово, каже Берто. Але ж це паливо єдине, що вбереже нас всіх від рециклера протягом наступних двох років. Насправді, кажу я, рециклер споживає більше енергії, ніж будь-яка інша система в Куполі. Якщо до цього дійде, ми ймовірно, просто згадаємо стару школу і поховаємо один одного. Сумнівно, каже Неша. До того часу ми помремо з голоду. З'їсти один одного є більш, ймовірним. Берто тепер випрямляється і відступає на пів метра назад до дверей. Не думаю, що мені подобається, як ти спокійно це говориш. Неша посміхається. Не хвилюйся, Берто. Я обіцяю зберегти тебе наостанок. У будь-якому випадку, кажу я, окрім канібалізму вся ця справа залежить від одного питання. Чи віримо ми тому, що говорить нам маршал. Щоправда, я не Міко Беріган, але вся ця справа про псування антиматерії для мене звучить якось висмактона з пальця. І зараз я не відчуваю довіри до командора. «Що?» – каже Берто. «Ви думаєте, що він бреже?» Неша знизує плечима. «Це спадало нам на думку». Берто хитає головою. «Обмеження електроенергії реальні. Він не симулює нашу заборону». «Та ладно», – кажу я. «Ти сам казав, що ваші виліти були марною тратою часу та енергії». Якщо Маршал щось задумав, закрити їх було досить безболісним способом створити враження, що проблема є, чи не так? Можливо, – каже Берто. А як щодо Дані? – Неша хитає головою. Судячи з того, що ти сказав, Дані нічого такого тобі не сказала. Все, що вона сказала, це те, що вони відключають електроенергію, поки не зможуть щось виправити, чи не так? Це не схоже на те, що Маршал сказав Мікі. Берто знову відкидається назад, цього разу обережніше, а потім тягнеться, щоб почухати потилицю. «То ти думаєш, що маршал створює фальшиву надзвичайну ситуацію? Навіщо йому це робити?» Неша закочує очі. «Це найлегша частина, Берто. Він хоче повернути бомбу і вбити Мікі. Як я вже сказала, два зайці одним пострілом». Берто дивиться на мене, потім на Нешу, потім знову на мене. «Тож ти думаєш, що маршал симулює брак енергопостачання всієї колонії, розповсюджуючи чутки, які можуть викликати паніку, лише щоб він міг іще раз убити Мікі?» «Потрібно визнати, – каже Неша, – вбивство Мікі – одна з його улюблених справ». «Слухайте, – кажу я, – ми не кажемо, що це точно відбувається, лише те, що це ймовірність. Я бачив, як він відреагував, коли я сказав йому, що знаю, що з реактором щось сталося. Якщо він не актор світового рівня, це не була фальшивка». Я вірю, що щось відбувається. Я просто не впевнений, що цілком вірю в те, що він каже. Якщо я принесу цю бомбу сюди, я фактично покладу голову на плаху. Я б краще цього не робив, якщо не впевнений на сто відсотків». Берто знизує плечима. «Це, напевно, все одно спірне питання, чи не так? Я маю на увазі, які шанси, що повзони справді повернуть тобі цю штуку. На їхньому місці я б точно цього не робив». «Я думаю, що зможу переконати їх відмовитися від цього». «Правда?» Каже Неша. «Мікі дуже переконливий». Берто примружує очі. «Відчуваю, що я чогось не знаю». «Справді?» – кажу я. «Ти думаєш, що я не зовсім відвертий з тобою?» «Так, наче... Ну, я не знаю. Я приховую від тебе критично важливу інформацію, безпосередньо пов'язану з твоїм виживанням, тому що я думаю, що це може погано виглядати». Берто зітхає. «Ми знову до цього». «Я не знаю», – кажу я. «А ми знову?» «Це було два роки тому, Мікі. Я сказав, що мені шкода. Я дозволив тобі вдарити мене по обличчю». «О, ні», – кажу я, – «ти мені не дозволяв». Він нахиляється вперед, і один куточок його рота викривляється. «Так», – каже він, – «я дозволив». Мовченка повисла між нами, поки нарешті Неша не зітхнула і не сказала, «Ви закінчили? Бо якщо ні, то вам потрібно або почати обійматися, або бити один одного і покінчити з цим». Очі Берто переводяться то на неї, то знову на мене. Що скажеш? кажу я, як на мене обидва варіанти гарний вибір. Добре, каже Берто і підводиться на ноги. Ви поганці, а я пішов. Я подивлюсь, що захоче дані пообідати. Можливо, я зможу отримати від неї більше деталей. Тим часом, гадаю, тобі потрібно з'ясувати, з ким би ти краще кинув кубик, з маршалом чи з повзунами. Коли він пішов, не ж мене ліктем під ребра. Блін, любий, ти відшив його по першому розряду. Я притуляюся до неї. Дякую. Коли ти знаєш, які кнопки натискати, Берто насправді досить легко відчити. Вона обхоплює мою щуку однією рукою і цілує. Але коли вона відступає, усмішка її зникає. Нам ще потрібно вирішити, що ти збираєшся робити. Я знаю. Якщо Берто не зможе отримати щось остаточне віддане, мені потрібно... Що? Каже Неша. Виникла якась ідея? Чи у тебе інсульт? Не інсульт, кажу я. Я не впевнений, що це гарна ідея, але я думаю, що я знаю, що мені потрібно зробити. Є багато дуже поганих речей у тому, щоб бути витратником. Почніть з того, як до вас ставляться люди. Наталісти досить погані, вони вважають, що весь процес завантаження пам'яті і біороздрукованих тіл є мерзотою, і що кожен, хто вийшов із бака, є бездушним монстром. Однак у певному сенсі з ними легше мати справу, ніж з рештою населення. З наталістами я знаю, на чому стою. Взяти, наприклад, маршала, Він хоче мене вбити. Я це знаю, і він знає, що я це знаю. Це надає певної частки освіжаючої чесності між нашими стосунками. А з іншими? Усі знають, для чого потрібні витратники. Ми вмираємо знову і знову, тож вам це не потрібно робити. Можна подумати, що люди будуть вдячні за це, але людський мозок працює не так. Спостерігати, як хтось інший біжить у вогонь, а ви стоїте цілий і неушкоджений на тротуарі на дворі, не викликає почуття вдячності. Це викликає почуття провини. Ніхто не любить відчувати провину, тому на якомусь рівні ви переконаєте себе, що ваш витратник заслуговує на те, що отримує. На Мідгарді було легше. Ми не використовували багато витратників на поверхні, а ті, що були у нас на орбітальних станціях, були переважно військово зобов'язаними злочинцями. Багато людей тут, на Нільгеймі досі вважають, що саме так я і потрапив на цю роботу, і здебільшого ставляться до мене відповідно. Навіть ті, хто вірить мені, коли я кажу, що я зголосився сам бути тут, схильні триматися на відстані, бо справді який божевільний це зробив би. На Мідгарді у мене були друзі тут, на Нільгеймі, не враховуючи Неше Берто і Кішкічен, друзів я не мав. Я знаю, що ви думаєте. «Тю», так? У Джеймі Харрісона теж набагато друзів, і ви праві, звичайно. Найгірше в тому, що бути витратником – це не соціальна ізоляція. Це смерть. Це ближче до істини, але все ж не зовсім вірно. Всі мають померти. Ми знайшли багато цікавих речей з наукової сторони, але нам досі не вдалося це обійти. Найгірше в тому, щоб бути витратником, що відрізняє мене від усіх інших, це те, що мені доводиться вмирати знову і знову, і, що важливіше, я повинен пам'ятати всі ці смерті. Коли витратник виходить з ладу, його менеджери докладають усіх можливих зусиль, щоб переконатися, що він завантажує досвід. Завдяки цьому я знаю, як це відчувати, коли тебе розривають на шматки на клітинному рівні субатом частинки високої енергії. Я знаю, як це відчувати себе на останніх стадіях зараження мозковими, легеневими та кишковими паразитами. Мені сняться кошмари про ці речі, але кошмари далеко не такі погані, як справжні спогади. Це робить те, що мені потрібно зробити зараз, абсолютно жахливим. Якщо я маю рацію щодо того, що відбувається, то є лише одна людина, яка справді точно знає, що відбувається в активній зоні реактора. Це я. Якщо Маршал справді кидав Мікі в ядро, він, скоріш за все, змушував їх вивантажитися, перш ніж вони помруть. Мені потрібно побачити те, що вони бачили. Я хотів би, щоб був спосіб зробити це, не відчуваючи того, що відчувають вони, але... Так, його немає. Трястся, це буде погано. Квін. Квінброк, медичний технолог другого ступеня, відводить погляд від свого бівштексу з роздратуванням на обличчя, яке змінюється збентеженням, коли він бачить, хто його кличе. «Барнце? Хіба ти не...» Він замовкає і швидко озирається навколо. Ми обідаємо рано, а кафе майже порожнє. Я переступаю через лавку і сідаю навпроти нього. Минуло багато часу, як ми не бачилися, крім швидких зустрічей в коридорах. Його волосся тепер довше... Він пофарбував його у блонд і зробив проділ посередині, щоб воно звисало, як пара млявих масних дужок, обабіч його вузького обличчя. Це невдалий вигляд для нього, але зараз, мабуть, це не час зазначати. «Отже, – кажу я, – давненько не бачилися, га?» «Е-е-е, – каже він, – так, гадаю». Двері в коридор відчиняються, і входять два головорізи служби безпеки. Вони дивляться в наш бік, і я майже впевнений, що один із них кидає на мене погляд перш ніж відвернутися. Я витрачаю близько півсекунди, розмірковуючи, в чому його проблема, але не більше того. У мене зараз інша задача. Ти здаєшся збентеженим? кажу я. Два роки, так? Це останній раз, коли я завантажувався. Напевно, це був останній раз, коли ми розмовляли. Його очі ковзують убік, потім повертаються до мене. Так, каже він, схоже на те. Два роки. Божевілля, скажи, що ти робив? Небагато роботи для технології завантаження, якщо ніхто не завантажується, чи не так? Його обличчя твердіє. «Я медтехнік, Мікі. Якщо я робив для тебе завантаження та розвантаження, це не означає, що це все, що я робив. У мене було багато роботи, відколи ти пішов у самоволку. Він відкушує стейк, жує і ковтає. На відміну від тебе, як я знаю». Моя голова відкидається назад, наче він замахнувся на мене. «Ой, сер, ви поранили мене». Він знову озирається. Його обличчя кривиться. «Слухай, Барнце, я справді зараз не в настрої жартувати. Чого ти хочеш?» «Тут я згадую, що я тут, щоб попросити його про щось, і що я, мабуть, мав би бути трохи добрішим. Час відступати». «Правильно», – кажу я. «Квін, друже, мені було цікаво». «Ні». «Ні? Я навіть не сказав, чого хотів». Він відкидається від підноса і складає руки на грудях. «Мені не потрібно, щоб ти говорив мені, чого ти хочеш. Я вже знаю, що не хочу цього тобі давати». Ти помітно нервуєш, Барнс, і танцюєш навколо теми. Це говорить мені про те, що ти збираєшся просити щось велике. Крім того, ми не друзі, і ти не розмовляв зі мною з тих пір, як востаннє приходив для вивантаження два роки тому. Це означає, що все, про що ти мене попросиш, не є особистим. Отже, ти збираєшся попросити мене про щось, пов'язане з моєю роботою. І це, безумовно, принесе мені серйозні проблеми. Ні, я не... Чекай, чому ми не друзі? Він нахиляє голову на бік, дивиться на мене неприємно довго. Нарешті він каже, «Ти пам'ятаєш, що трапилося під час останнього вивантаження?» «Я повинен подумати про це. Типу, це було дуже давно?» «Так», – каже він. «Це було якраз перед тим, як почалася вся ця фігня з повзунами. Ти прийшов, тому що йшов на якусь розвідку з Гомесом і хотів бути в курсі, якщо не зможеш повернутися». «Я не зміг, до речі». Він кривиться. «Неважливо. Справа в тому, що я намагався побалакати з тобою, поки ти налаштовував установку. Знаєш, як друг. Пам'ятаєш, що ти мені сказав?» «Гаразд, тепер я згадав». «Дивись, Квін, ти сказав мені заткнутися і просто виконувати свою кляту роботу. Не зовсім те, що сказав би друг, чи не так?» «Я зітхаю. Це було дуже давно, і це був навіть не я. Це був шостий. Він мертвий уже більше двох років. Він був схожий на тебе, звучав, як ти, і поводився, як ти. Я скажу, що це і був ти». Я коли-небудь розповідав тобі про корабель Тісея? Це зупиняє його на мить. Що? Ні, ні, я не хочу про це чути. Я також не хочу слухати про те, що ти зараз намагаєшся витягти з мене. Але дозволь мені вгадати. Ти нудьгуєш, тому що на відміну від усіх інших на цій планеті, ти не маєш роботи, і ти хочеш, щоб я приніс тобі з аптеки ліки, щоб згаяти час. Я маю рацію? Я відкриваю рота, щоб відповісти, вагаюся, а потім знову закриваю його. Правильно, каже він. Так і думав. Відвели Бернса «Я не шукаю наркотики», – він закочує очі. «Тоді що? Хочеш переглянути чиюсь медичну документацію? Намагаєшся з'ясувати, чи якась із мисливців за привидами, яких ти трахнув хворіє на ІПСШ?» «Ні, ні і ні. Слухай, Квін я думаю, ми тут не з тієї ноги стали. Ти мене чуєш, Барнце?» «Повторюся, що б ти не хотів, мене це не хвилює. Мені, начхати!» «Ти так глибоко загнав маршала в Конору, що і сам не бачиш виходу. І, як на мене, не схоже, що це зміниться найближчим часом. Він не може заштовхати тебе у рециклер через те, що там у тебе висить над його головою. Прекрасно, радий за тебе, але я не маю такого захисту. Я такий же, як усі на цій камінюці, крім тебе». Якщо я роблю щось протизаконне і це виходить назовні, я в дупі. Більш того, якщо виявиться, що будь-яка протизаконна річ, яку я зробив, була для тебе, то маршал може спокійно позбутися всього свого розчарування через те, що не міг убити тебе, вбивши мене. Коротше, моя відповідні. забудься, відвали, йди до біса. Щоб ти не шукав, тобі доведеться шукати це в іншому місці. Ми порозумілися, чи мені потрібно викликати цих хлопців із безпеки, щоб вони відтягнули тебе від мого столу. Не знаю, в чому їхня проблема з тобою, але коли вони зайшли, у мене склалося чітке враження, що вони були б не проти вурвати з тебе шматок другий. «Ем...» він піднімає одну брову, і я думаю, що він справді проти змусити тих хлопців накласти на мене руку. Мабуть, краще не дізнаватися. Так, він, ми порозумілися. Гарного дня, а? Чекай, каже Неша. То ти щойно запитав його, мовляв, привіт, містер Брок, не проти підключити мене до незаконного завантаження будь-яких збережених спогадів, які ти маєш від вітратників, яких ти незаконно витяг із бака. Я знаю, що Маршал, мабуть, сказав тобі, що вб'є тебе, якщо ти скажеш комусь, що ці спогади взагалі існують, але все ж. Чи можу я подивитись? Ні, кажу я, це не те, що я сказав. Я маю на увазі, що це суть того, що я планував сказати, але, але я був би набагато красномовнішим. Зараз ми знову в нашій кімнаті, згорнувшись на ліжку. Неша сидить, спершись на подушку, приперто до стіни. Я згорнувся на бік, а голова в неї на колінах. Ми зараз у той дивний час доби, коли, якщо ти не в третю зміну, їсти пізно, але спати рано. На Мідгарді це був час, коли ви пішли б на прогулянку, або подивились шоу, або пішли б в клуб, або, можливо, просто б транслювали відео. Але тут? Коротше, я навіть не дійшов до питання. Він мене викрив перш, ніж я навіть до нього наблизився. Наша хихікає, що мені не подобається, але при цьому вона російно проводить пальцями по моєму волосю, що мені подобається. Не дав тобі навіть двох слов вимовити, та? І як це працює? Скільки часу ви проводили разом? Я думала, що ви будете друзями. Я повертаю голову, щоб подивитися на неї. Вона посміхається. Виявляється, ми не друзі. Я не впевнений, що коли-небудь розповідав тобі, наскільки неприємним є весь процес вивантаження, навіть якщо не враховувати той факт, що половину разів я вивантажувався тому, що вмирав. Мені це ніколи не подобалося. Я щоразу відчував тривогу, що межувала з панікою, навіть коли не стікав, чи захлинався кров'ю або помирав від отруєння радіацією. Я впевнений, що наговорив трохи зайвого Квіну протягом багатьох цих років. Очевидно, я був особливо гидний, коли в останнє прийшов. Тобто, коли був шостим. Я зовсім про це забув, але Квін, напевно, ні. Це має навчити тебе, Мікі. Ніколи не завадить бути чемним. Я кусаю її за ногу. Вона б'є мене по потилиці настільки сильно, що на мить затмарює зір, але вона сміється. «У будь-якому випадку, – кажу я, – певно, він помітив, що я мудак, коли вивантажуюсь. Йому це не подобається». «Добре, але ж ти хочеш не вивантажитися, а завантажитися?» Я знову кладу голову їй на коліна. «Так, і це ще гірше. Я ніколи раніше не був при свідомості, коли завантажувався. Зазвичай ти завантажуєшся лише тоді, коли щойно виліз із бака і з порожньою напівсонною головою». Я знаю, що це можливо зробити і з активним мозком. Вони ще на Мідгарді це робили. Але не часто тому, що це надзвичайно неприємно, а також іноді призводить до постійного психозу. на рука опускається з моєї голови. Постійний психоз? Лише іноді. Завантажувати цілий набір нових спогадів поверх тих, які у вас уже є, думаю, це не для слабодухих. І ти все ще хочеш це зробити? Я перевертаюся на спину. Ні, я не хочу. Я сідаю і потім совуюсь назад, поки ми не опиняємося плечем до плеча. Ми ж вже проходили через це, чи не так? Якщо мені доведеться впертися головою в тупу довбешку маршала, щоб колонія не занепала, то, мабуть, я це зроблю. Мені байдуже на більшість людей у цьому куполі, але ти знаєш, що я б не дозволив, щоб щось трапилося з тобою або навіть з кішкою чи Берто. Але я повинен знати. Я повинен точно знати. Якщо принесу цю бомбу сюди і виявиться, що це була лише гра, щоб повернути мене під контроль маршала, я буду дуже, дуже розлючений. Наша бере мене за руку і схиляє голову мені на плече. «Я знаю, любий», – каже вона. «Повір мені, я теж».